22. Krisz Nesztelenül, mégis a tőle telhető legfürgébben siklott le a föld alatti börtönbe vezető lépcsősoron. Minden mozdulatát előre megtervezte, kerülve a legkisebb zajt is, amely elárulhatná jelenlétét. Sejtése sem volt, hogy Lex fegyveresei közül tartózkodik-e valaki odalent a mélység homályában. Legutóbb az éleple alatt járt ezen a helyen, és a kolóniát akkor még nem fenyegette a USM támadás. A lépcső aljára érve fegyverét ismét két kezébe fogta, és elszántan indult előre a nyomasztó, félhomályos folyosón. Az árnyak itt lent ragadós, hátborzongató és sűrűsödtek, és a homlokán végig gördülő verejték cseppekkel mit sem törődött. Nem derengett neki, hogy korábbi rögtönzött látogatása során ekkora hűség uralkodott volna ide lent. A cellasorhoz vezető fordulónál lelassított, majd az előző alkalommal bevált módon legugolva óvatosan bepillantott a tágasabb terembe. Ahogyan tartott tőle, Lexa két fegyveresest rázsált odabent. Egyikük a rácsoknak támaszkodott. A másik pár lépéssel tőle távolabb foglalt helyet. Jennifer halkan szólt a közelebbi őrhöz, de az durva kiáltással vágott a szavába. – Fogd be a pofádat! – rivalt rá, miközben a fegyver csövét fenyegetően a nő arca felé tolta. – Nem vagyok kíváncsi a nyomorult USM propagandádra. Krisz a gondolatától is írtózott, hogy tűzharcba bonyolódjon, különösen ennyi fegyvertelen fogoly közvetlen közelében. Ám a tudat, hogy a lányai odafent várnak rá, minden habozását kétségesítette. Előlépett az árnyékból, készen arra, hogy bármit megtegyen a küldetés sikeréért. Ez az érzés, a végzetes elszántság hideg ölelése, már túlon túl ismerős volt számára. Abban reménykedett, ha egyszer elhagyják ezt az átkozott bolygót, soha többé nem kell ilyesmit átélnie. Dobjátok le a fegyvert! – harsogta el szántan. – Azonnal! – a cellákhoz közelebb álló őr sarkon fordult, és a puskáját ösztönösen Kriszre emelte. – Te esztelen bolond! – hasított Kriszbe a felismerés, miközben azonnal cselekedett. A kilőtt lövedék a férfi szemei között fúródtak annak koponyájába, és az élettelen teste hangtalanul rogyott a földre. Krisz gyors mozdulattal a másik őr felé fordította a fegyverét, aki már félig felemelte a sajátját, arcára rettegésült ki. Az őr még szinte gyermek volt, átkozottó fiatal. Kérlek, szólt rá Krisz. Dobd el a fegyvert, nem akarlak téged is megölni. A fiú egy örökkévalóságnak tűnő pillanatig habozott. Tekintete a halott bajtársára, azután a foglyokra, majd ismét Kriszre vándorolt. A levegő pattanásig feszült a gyérvilágításban, ahol mindenkinek a szembogara sötét, kiismerhetetlen mélységnek tűnt. Krisz egy pillanatra biztos volt benne, hogy a fiatal telepes engedelmeskedik a kérésének. Talán még segít is majd kimenekíteni a foglyokat és együtt kereshetnének egy jobb világot. A fiú tekintete azonban hirtelen megkeményedett, mint a gyémánt, és izmai acélként feszültek meg. Krisz gyűlöletes bizonyossággal tudta, hogyan peregnek majd le a következő másodpercek. Az őr döntött, emelni kezdte a fegyverét, és kiáltása elakadt a torkán, ahogy Krisz lövése szétzúzta a koponyáját, mielőtt az még célra tarthatta volna a fegyverét. Chris végignézte, ahogy a második test is a porba hullik. Bűntudat és sajnálat marta a lelkét, de nem hagyhatta, hogy egy agymosott kölyök miatt a küldetése zátonyra fusson. Majd később, órák, napok vagy talán egy év múlva szembenéz a nehéz döntések súlyával, amelyeket a családja megmentése érdekében kellett meghoznia. Krisz a padlón terjedő vértócsát figyelmen kívül hagyva, ahol testekhez lépett, de egyiküknél sem talált kulcsokat. Felállt, és a rácsok felé fordult, ahol Jennifer méreható fürkésző tekintete összevont szemöldökkel őt figyelte. Tudom, hogy nem volt könnyű, de ez volt a helyes döntés, mondta a nő halkan. Húzódjatok hátra, hagyta figyelmen kívül a férfi a nő szavait. A foglyok engedelmeskedtek. Amint a hátsó falhoz lapultak, Krisz a zárszerkezetbe lőtt, majd egy erőteljes lendülettel berúgta az ajtót, amelynek zsanérjai panaszosan nyikorogtak, ahogy beszakadt. Ezt a brutális, mégis hatékony eljárást ismételte meg a férfi a többi cellánál is, amilyen gyorsan csak tudta. A kiszabadult emberek kiözönlöttek a folyosóra. Azonnal fel kell jutnunk az emeletre, mielőtt Lexa ellentámadásba lendül, Sürgette emberei Jennifer. A USM tengerész gyalogosai bármelyik percben ideérhetnek. Már itt vannak, helyesbített Chris, és a harci csatazajból ítélve odafent már teljes háború dúl. Annál jobb, vágta rácsú. Chris megrázta a fejét. Mindig is gyanakvással szemlélte azokat, akik örömüket lelik a konfliktusokban. Szó nélkül fejezte be az utolsó zárak szétlövését. Hamarosan az összes rab szabaddá vált, és a főhadiszállásra vezető lépcső felé rohantak. Krisz még egy utolsó pillantást vetett a két halott őrre, mielőtt követte a többieket. A vérben fekvő fiúk arcainak vonásai örökre az emlékezetébe égtek de eltemette őket a többi ellenség arca közé, akiket a USM kötelékében töltött, hosszú évek alatt kellett megölnie. Túl kellett lépnie ezen, de mindegyik arcra jól emlékezett, még évek múlva is. Amikor Krisza lépcsőn felfelé futott, érezte, ahogy a gyűlölet sötét magvai gyökeret vernek a szívében. Ez a gyűlölet volt az, amit az Egyesült Rendszerek hadereje, a vélend jutani szekta, és minden szervezet iránt érzett, amely arra kényszeríti az embereket, hogy a nevében üljenek. Csak békét akart, maga mögött hagyni az erőszakot, és egyszerűen csak apa lenni. Tudta, mennyire irreális ez a vágyálom, mégis kétségbeesetten kapaszkodott belé. A lépcső tetejére érve, a frissen szabadultak, izgatott kiáltásaitól kísérve, az ex-katona bepillantott a terembe, ahol nemrég még Kazgróval küzdött. A kisiroda ajtaja zárva volt, Jennifer és emberei pedig mohon fosztogatták a fegyverraktárat, percek alatt teljesen kiürítve azt. Chris arra gondolt, hogy ha időközben kazgró magához tért, most biztosan tehetetlen dűvel hallgatja, ahogy egykori beosztottjai odakint ismét átveszik az irányítást. De ez már nem az ő gondja volt. Mit művelsz? ragadta meg Krisz Jennifer karját. A tengerészgyalogosok majd mindent elintéznek. Mi most koncentráljunk a kijutásra és a saját biztonságunkra. Szó sem lehet róla, felelte Jennifer, és arcán vérszomjas mosoly terült szét, miközben úgy szorította magához a fegyvert, mint egy elveszettnek hitt gyermeket. Lexa és a kis idiótái megfizetnek mindenért. Ez az én kolóniám. Krisz már nyitotta a száját, hogy visszavágjon, de felismerte a harci a nő tekintetében. Semmi, amit mondhatott volna, nem változtathatott ezen a helyzeten. A férfi inkább sarkon fordult és visszarohant az épület túlsó felén lévő helyiség felé, ahol Alisa és a lányai vártak rá. A távollét alig negyed órája, órák súlyával nehezedett a lelkére. Alig várta, hogy magához ölelhesse a lányait, és elmondja Alisának, mit is mondjak neki? A válasz ott lapult az elméje mélyén, de az nem engedte a felszínre törni. Inkább a futásra koncentrált, bevett egy utolsó kanyart, és megpillantotta az ajtót a folyosó végén. Ahogy közelebb ért, gyomra jéghideg görcsbe rándult. Az ajtó kis ablaka pókálósra repett egy friss becsapódástól, a helyiséget pedig sűrű füst töltötte be. Megpróbálta a kilincset lenyomni, de az nem engedett. Zárva volt, ahogyan meghagyta Alisának. Eszeveszetten dörömbölni és kiabálni kezdett. – Alisa, nyisd ki az ajtót! Krisz a gomolygó szürke füst leplén túl semmi mozgást nem látott odabent. Gondolkodás nélkül többször is nekivetette a vállát az ajtónak. A kítségbe esett apa a fájdalomtól és a dűtől felüvöltött, Mire a harmadik kísérletére az ajtókeret megadta magát, és Krisz bezuhant a szobába, elveszítve egyensúlyát. A füst odabent még sűrűbb, folytogatóbb volt, azonnal köhögő roham tört rá, és hunyorogva az alkarját az arca elé szorítva próbált védekezni a tüdejét maró levegőben. – Jane! Emma! – kiáltott kétségbe esetten. Válasz nem érkezett. Krisz ekkor megtalálta a füst forrását, a szoba túlsó végében egy kisebb tűz pislákolt, ahol egy robbanó töltet üthetett lyukat az épület falán. Szeme felmérte a becsapódás szögét, és elindult a távolabbi fal felé. Amikor odaért, a látványtól megállt, és a félelem jeges kézzel markolt a zsigereibe. A falon hatalmas szaggatott szélű lyuk az óestében elszabadult harcok egyértelmű bizonyítéka. A lyuk alatt, a törmeléken egy vérbefagyott férfi feküdt, kezében még mindig fegyvert szorongatva, szemei üvegesen meredtek a semmibe. Valami szörnyűség történt itt, de Alisának és a lányoknak nyoma veszett. A férfi kétségbe esetten járatta körbe a tekintetét, ahogy a füst lassan oszlani kezdett, Megpillantott valamit az egyik falon. Egyetlen vörössel írt szót. Nem, ez nem festék volt. Friss vérrel festett, vészjósló mementó. Mozi. Ez a szó egészen biztosan nem volt ott még, amikor elhagyta a szobát. Valaki a robbanás után írhatta fel. Bár a véres üzenet bizarr látványt nyújtott, Krisz pontosan értette a jelentését. Azonnal rájött, hogy ez egy üzenet, és neki szól. Chris erőt vett magán és megragadta a fegyverét, majd azonnal elindult az egyre erősödő fegyverropogás irányába. A kolónia felett lebegő, sűrűsödő, füstön át hunyorogva futó, sikoltozó, egymásra tüzelő alakokat látott, egy brutális háború tomboló káoszát. Chris Temple a tőle telhető leggyorsabban futott a városközpont felé, azaz a romok felé, ami megmaradt a városközpontból. Tegör és Ashraf az épületet övező mesterséges éjszaka oltalma alatt lopakodtak a fűhadiszállás felé. A csatazaj körülöttük egyre csak erősödött, de ők kizárólag az eltökélt céljukra összpontosítottak. Ha sikerülne ellenőrzésük alá vonni a parancsnoki központot, azzal nem csak a kommunikáció, de az energiaellátás feletti uralmat is megszereznék, ami döntő fölén biztosítana a támadás következő fázisához. Jelenleg a sötétben bujkálva egy meglepően jól képzett ellenséggel szemben nehezen tudták csak visszanyerni a kezdeményezést. Előnyre volt szükségük, méghozzá sürgősen. Tegör felemelte az öklét, és Esref azonnal megállt, guggoló testhelyzetet felvéve. A férfi a főhadiszállás ablakai felé bólintott, és a nő a férfi tekintetét követve egyre több mozgóalakot vett észre odabent. Az épületben belülről nem hallatszott fegyverropogás, de nem lehetett tudni, hogy kik mozognak odabent, és melyik oldalon állnak. Az épületbe történő behatolás így ebben a bizonytalanságban kétségessé tette a sikert. Még ha nagyobb tűzerővel is rendelkeznének, ez így igen vakmerő vállalkozás lenne. Mi a következő lépés? kérdezte a parancsnokától suttogva Esref. A válasz becsapódó lövedékek formájában érkezett, amelyek a mellettük elterülő talajt szaggatták fel, néhány pedig süvítve húzott el a fejük fölött. Mindketten lelapultak egy fa részlet mögé, amely az épületet a kolónia többi részétől választotta el. – A fenébe! – sziszegte Tagör. Hogy a pokolba vette észre? – Jobban felkészültek, mint… – Ashraf hangja elakadt. Tegör elfordult az épülettől, és Ashraf páncéljára pillantott. A nő jobb oldalán, a bordája alatt sötét patakocska szivárgott. – Ne! – kiáltott fel a férfi. – Beszélj hozzám! – mondta aztán maga biztosabban, mintha parancsszóval elűzhetné a halált. – Nem érzem a lábaimat! – rogyott össze a nő, szemében könnyek csillogtak, miközben a férfi arcáért nyúlt. A parancsnok csak néhány évvel volt idősebb társánál, de az egyre fehérebbé váló lány arca hirtelen olyan fiatalnak tűnt, mintha nem egy harc edzett katonái lenne, hanem egy bakfis kislányé. Tegör visszanyelte saját könnyeit. Most nem volt idő agyászra. A golyók még mindig a falat verték körülöttük. – Csak sokkot kaptál! – mondta keserűen Tegőr, bár tudta, hogy hazudik. – Kiviszlek innen és összefoltozlak, mihelyt végzek ezekkel a rohadékokkal. Csak maradj velem, rendben? A férfi előrántotta a pisztolyát, és vakon tüzelt a fal sarka mögül, mire a rájuk zúduló ellentűz egy pillanatra alább hagyott. Nem valószínű, hogy az ellenség tudta, hogy az egyik tengerészgyalogost sikerült eltalálniuk. Még nem kockáztathatták meg, hogy megkerüljék a falat, hogy a katonák közelébe kerüljenek. Az idő viszont mindenképpen a lázadóknak kedvezett. Amikor Tagör visszafordult a nő felé, Ashraf szemei már üvegesen meredtek a semmibe. A parancsnok túl sokszor látta már ezt a tekintetet, tudta, hogy mit jelent ez. Oh, – Ó, ne! – esett kétségbe a férfi, és most már utat engedett a könnyeinek. Ria, kérlek, Istenem, ne! – Semmi baj, Jim! – felelte a nő, és egy szomorú mosoly suhant át az arcán. Újjai még mindig a férfi bőrét simogatták. – Nem akarom, hogy elmenj! Mi lesz így velem nélküled? Borult rá a férfi a nő testére, annak fejét a karjában tartva. – Tudom! – csuttogta Esref, miközben a szemhéja lassan lezárult. – Sajnálom, Jim! – a lány teste elernyedt, keze a porba hullott. Tegör, a nő oldalán tátongó, viszonylag kisméretű nézett, és a belőle kiömlő vér mennyiségére. A halál ismét legyőzte őket, és ez a tény szinte felfoghatatlannak tűnt tegőr számára. A lehető leggyengédebben fektette le a lány fejét a talajra, miközben a dű vörös kötként borult az agyára. Lezárta a lány szemét, elmondott egy néma imát, majd a pisztolyt eltéve újra a puskáját ragadta meg. Elhatározta, Bárki is tette ezt, meg fog fizetni érte. A haditerv nem érdekelte már. Vért akart, vérért cserébe, itt, az Isten háta mögötti kolónián, ahol immár mindent elveszített, ami valaha is számított neki. Csak egyetlen cél lebegett előtte, meg fogja találni, és a saját kezével végzi ki azt, aki a golyót Ashrafbe küldte. Tegör artikulálatlan üvöltéssel rontott ki a fedezékből, és vaktában szórni kezdte a lövedékeket a sötétbe húzódó alakok felé. – Gyerünk, ti férgek! – ordította. – Vessünk véget ennek! Krisz körül foszforeszkáló nyomjelző lövedékek hasították a levegőt, miközben a mozi felé vágtatott. A sűrűsödő, mérgező füstben alig lehetett látni. A régmúlt kiképzésének parancsa visszhangzott a fejében. Ne magad célponttá. Egy közeli árnyékból sötét alak vált ki, és egyenesen feléje tartott. Chris megpördült, a fegyverét rászegezte, újra szorosan az elsütő billentyűt simította. A holdfény áttörő sugarában egy USM tengerész gyalogos alakja rajzolódott ki. Fegyvertelennek tűnt, de úgy futott feléje, mint aki eszét vesztette. A támadó katona arcát szinte teljesen vérborította, ami láthatóan egy fejsérülésből eredő, bőségesen vérzősebből kenődött szét rajta. Amikor a tengerész gyalogos közelebb ért, Chris meglátta, hogy a katona készszorongat a markában, és a vörös maszként rászárat vér alól, gyilkos szándékkal izzó szemek merednek rá. Krisz szagyán átvillant egy pillanatra, hogy lelövi a támadót, de képtelen volt rávenni magát, noha tudta, hogy az élete így kockán forog. Egy sebesül tengerészgyalogos is halálos ellenfél, különösen közelharcban. Krisz tudta, hogy milyen kiképzést kapnak, milyen halálosak késsel a kezükben. – Dobd el a kést, komám! – kiáltotta. – Nem akarlak! – de a megsebzett vad nem állt meg. Vag dűvel támadt Kriszre. Magas, nagy testű volt, de a fájdalomtól és az elszenvedett vérveszteségtől elgyengülve, esetlen mozgással közeledett. Krisz könnyedén kitért a támadás elől, és a tengerészgyalogos lendületét kihasználva hátulról meglökte azt. A férfi arccal a földre zuhant, de szinte azonnal fordulni kezdett. Mielőtt azonban felmérhette volna a helyzetet, Krisz egyetlen hatalmas ökölcsapást mért az állára, amelytől a támadó azonnal elvesztette az eszméletét. A kés kihullott ernyett újjaiból. – Bocsánat! – vetette oda Krisz, majd odébrúgta a kést, és sietve folytatta útját a mozi felé, amely a gomolygó füstben továbbra is a láthatár homájába veszett. Lexa a főhadiszállás felé rohant. Azt remélte, visszaszerezheti az irányítást, de meglepetésére két USM-tiszt is ugyanoda tartott, éppen azokban az árnyékokban próbáltak elrejtőzni, amelyeket ő programozott be a saját emberei védelmére. Legszával tartott néhány jobban kiképzett bányász is. Amikor a nő megpillantotta a két tengerész csendben utasította az embereit, hogy oszoljanak szét, és tíz másodperc elteltével nyissanak tüzet az ellenségre. A terv tökéletesen bevált. A fedezékből előrontó férfi reakciójából ítélve a társát, a nőt sikerült kiiktatniuk. A tengerész gyalogos tiszt, a karján lévő katonai rendfokozat alapján százados, szemmel láthatóan tajtékzott a dűtől. Nos, gondolta Lexa, én is épp elég pipa vagyok. Lexa időközben elvesztette a két vele tartó emberét szem elől, de tudta, hogy azok úgyis végrehajtják a kiadott parancsát. Különben is, mindig jobban szeretett egyedül dolgozni. Megkerülte a főhadiszállást, de az árnyékba húzódott, amikor meglátta az épületből kifelé özönlő tömeget. A francba. Jennifer vezette a sajátjait, és náluk volt Lexa összes felhalmozott fegyverkészlete. Legszát fájdalmasan érintette, hogy újra a USM talpnyalóinak a kezében vannak a fegyverek. – Figyelem! – suttogta a kommunikátorába. – A fogjaink kiszabadultak? Valahogy megszöktek? Mindenki bújjon fedezékbe és iparkodjon minél több rohadékot leszedni. Szabad kezet adok arra, hogy ne gyűjtsünk foglyokat. Utána visszatérünk a normális életünkhöz. Lexa a kommunikátorából felhangzó, a parancsot tudomásul vevő igenlő válaszok kórusára büszkén bólintott. Megvárta, amíg Jennifer utolsó embere is elhagyja az épületet, majd kivárt még egy teljes percet. Végül előbújt és besurrant az OST főhadiszállására. Az ő főhadiszállására. Tegör futás közben tüzelt. A füstben szinte lehetetlen volt tájékozódni, de minden irányból sikolyokat hallott. Ezredszerre is átkozta magát. Túl sok könnyű küldetést vezetett az utóbbi időben a puhány vélend jutani szektások ellen a földön, azok egyszerű ütközetek voltak. Úgy érkeztek ide, hogy a fölény teljes tudatában voltak, de tévedtek. Lebecsülte az ellenséget, és ez óriási tévedés volt. Most egy háta mögötti sziklán az űr közepén vesztésre állt egy csapatbányásszal szemben. Talán mégsem voltak annyira ostobák, mint hitték előtte. Sikeres lázadást hajtottak végre, és most állták a sarat a legjobban kiképzett tengerészgyalogosok ellen. Ettől függetlenül a küldetése nem változott. Mindet megölni. Vagy annyit közülük, amennyit csak tud, Mielőtt őt magát is eléri a végzete.